Уже віддаля гукнув. Маргарита, Маргарита, Маргарита. Чекає на нього Ярослава Петруню. Винагорода долі. За все. За все. Перечікуючи, поки пропливе тролейбус, зупинився на краю бульвару, підняв голову і згадалося. Ніби вчора. Було йому... Скільки йому було? Літ двадцять? Тільки почав працювати в мрині. Був свіжоголовий, вийшов з друкарні десь під дванадцяту ночі. Брезнева крига похрускувала під черевиками. Небо в пір'їстих хмаринках, ніби вишите заполочю, сіреньким по темно-синьому. А між хварин у вікнинах крупні яскраво білі зорі, наче підвішані на невидимих нитках, і скрилися, мов краплі роси на траві. В ранковому сонці А нижче зір Нижче хмар Червоні вогні телевежі Довго стояв посеред бульвару Задерши голову Топольки тоді були ще юні Не застеле неба Трепетне Душа трепетала передчуття весни Щастя І прекрасного майбутнього, яке на нього чекає Не про квартири в Києві не про машини дачі тоді мріялося. Нічого такого ще не було і на думці. Він мріяв написати такі книги, яких ніхто не написав, і не напише ніхто, окрім нього, Ярослава Петруні. Книги, які перекинуть духовні мости від його покоління, до поколінь майбутніх. Сьогодні небо над головою було передосіння, у сувоях низьких хмар, і світло жодної зорі не пробивалося крізь ту важку повсть. Вітер із сумним шерхотом котив по бульвару сухе полине листя. А головне, душа вже не трепетала в передчутті майбутніх звершень для людства. Усе, що мало збутися, збулося. Він не має претензій до долі. Доля була аж надто щедра до нього. Усе інше залежало лише від нього. Якщо не збувалося щось, отже він сам не захотів, щоб збулося. Попереду лише кількісне накопичення. Ну, ще десять, двадцять книг. Нацокає, він тепер друкує, як з кулемета строчить. І фінал. Байкове кладовище. Можливо, поцінують хоч за кількість списаного паперу, і похоронять неподалік від почесної центральної алеї, та й Ксеня не дріматиме, є пороги неодної одної відповідальної установи, якщо переживе, а вона переживе, закопають над кістьми якого небудь таємного радника, що, за вислугу років одержав Анну на шию, і був певен, що ходитиме з тим орденом по тінистих алеях раю, наче по хрещатику а на зустріч всі ті ж начальники і підлеглі. І все. Повне забуття. Другого ж дня після похоронів, після некрологу. Хіба що Ксенія виходить ювілейний том, більша половина тиражу, якого піде на макулатуру. Бо нікому його словесне шумовиння не буде потрібне. Друга смерть. Тепер уже справжня, письменника Ярослава Петруні. Прийдуть нові покоління, буде нове життя, але його, Ярослава Петруні, в тому житті не буде. Будуть інші, хто не міняв слова на мідяк, хто плічу опліч з народом, чесно і самозабутньо страждав, боровся, хто відстоював ідеали, а не себе то писав не чорнилом, а кров'ю, серцем, життям писав. Хто? Тролейбус проплив у ніч. І Ярослав метнувся через дорогу. Шофер таксі натисна гальма, проїхав юзом, матюкнувся вслід Петруні. Ярослав навіть не озирнувся. Його чекає Маргарита, Маргарита, Маргарита. Єдине, заради чого йому ще варто жити. «По сходах біг. Через дві сходинки на третю. Маргарита, Маргарита, Маргарита». На другому поверсі вже погасили світло.